היפופוטם! היפופוטם הפקות יוקרה בשיתוף סטיבן שפילברגמן מציגים פרויקט חינוכי רחב היקף מלחמות מטופשות בהיסטוריה! קטעים נבחרים מתוך המלחמות שידע העולם ולמלחמה הראשונה מלחמת גוג ומגוג שלום, אני גוג אתה מגוג? לא לא לא לא לא אני גוג, אתה מגוג לא נכון, אתה מגוג אני גוג עזוב את החולצה, עזוב את החולצה זהו אני אני גוג, אתה מגוג, אתה מגוג, אתה מגוג, בוא'נה, בוא'נה, בוא'נה, בוא'נה, מה, אתה דפוק? פינצ'רת לי את האופניים! זה לא אני, זה הוא! אני נורא רעב. מלחמת המפרץ! בואנה, בואנה, תראה את המצילה הזאת בגד ימי אישה לי, אני הולך להתחיל איתה עכשיו. מי אמר שהיא שלך? אני אמרתי שהיא שלי, נו, אני הולך להתחיל איתה, עזוב. בסדר, אבל בגידים שלה הוא לא אדם, הוא בצבע בורדו. הוא בצבע אדום, תגיד לי, מה, אתה לא רואה טוב? הוא בצבע בורדו, אתה עיוור צבעים כנראה. עזוב אותך, מה הבעיה שלך? אתה לא רוצה שאני אתחיל איתה? הוא אגוד! הוא בורדו, יואו, הוא בורדו, נדע, אתה לא רואה טוב! אתה לא רואה את מי מוזר מלחמת חורמה! תגיד, מה עושים במלחמת חור חורמה, חורמה... אני חושב שחורמה זה שיושבים ושותים גזוז במרפסת. אה, מגניב, בוא נלחם. משעמם קצת חורמה, לא? כן. היד שלי! למה? למה? אמרת שם משעמם. מלחמת העולם. הנה מיס עולם! אה! אה! קח את הכתל, קח את הכתל! מיס רצית להיות, אה? עכשיו בוא נברח! בוא נברח! מלחמת העולם השנייה! לא! לא, שוב! הכתר כבר אצלך! מה עוד? מה עוד אתה רוצה ממני? לא! המלחמה קרה. מלחמה, מה קרה? מה אתה מדבר? למה אתה עצוב? מלחמה, מה קרה? נו, מה? לא נוח לך? דבר איתי, נו, מה? מלחמה, נו, נדבר אליך, נו, מלחמה, שב, נו! שים שיר, מלחמה, שים שיר, אני אדבר איתך, מי? יצאתה לו לדבר? נו, דבר איתי, מלחמה! לביא לך משהו לשתות? תרגע, אתה רוצה מלכה מה זה הכובע הזה? מה אתה עושה עם כובעים עכשיו? מלכה? מלכה חצאית סקוטית? מה יש לך? אתה בשקועה? מלכה אתה... לא יודעת שאתה כזה! מלכה? מלכה מה הייתה... מלכה... האיפור שלך... אני לא יודעת שזה יהיה איפור עכשיו, עכשיו הכל מתחבר לי מלכה! מלכה מה קרה לך? היית גבר! מה... איפה... תחזיר את הכדור... על... מלכה מה קרה לך? תעזוב לי! <laughs> אל תיגע במלכה! מלכה עזוב לי את אתה מגיע לי ברגל? מלכה אתה רך? מלכה אתה